Kapittel 17 Nå var de i Efraims fjellområde en Mika. En gang sa han till sin mor, «De 1100 sølvstykkene som ble tatt fra dig og som du uttalte en forbannelse over, ja, du sa det i mitt påhør, se, det sølv er oss meg. Det var jeg som tok det.» Da sa hans mor, «Måtte min sønn bli velsignet av Jehova.» «Så ga han de 1100 sølvstykkene tilbake til sin mor, og hans mor sa videre, «Jeg skal sannelig hellige sølvet fra min hånd til Jehova for min sønn, for å lage et utskåret bilde og en støft billedstøtte, og nå gir jeg det tilbake til dig. «Så ga han sølvet tilbake til sin mor, og hans mor tok 200 sølvstykker og ga dem til sølvsmeden, og han gikk i gang med å lage ett utskåret bilde og en støft billedstøtte.» O det kom till att vara i Mikas hus. För det är mannen Mika så hade han ett Guds hus. Han gick igång med lagen efod och terafimbilder och fyllde en av sina söners son med makt för att han skulle tjäna som prest for föran. I de dagar var det ingen konge i Israel. En vär var vant till att göra det som Arjans egna öyne. Nå var det en ung man fra Betlehem i Juda, av Judas släkt, och han var levit, och han bodde där en tid og mannen ga seg vei fra byen Betlehem i Juda for å bo en tid hvor som helst han måtte finne et sted. Mens han vandret på sin vei, kom han langt om lenge til Efraims fjellområde til Mikas hus. Da sa Mika til ham, «Hvor kommer du fra?» Og han sa til ham, «Jeg er en levitt fra Betlehem i Juda, og jeg er på vei for å bo en tid hvor som helst jeg måtte finne et sted.» Da sa Mika til ham, «Bo hos meg og tjen som far og prest for meg.» og jeg for min del skal gi deg ti sølvstykker i året og det vanlige utstyr av klær og din kost.» Dermed gikk Levitten in. Slik besluttet Levitten sig for å bo hos mannen, og den unge mannen ble som en av hans sønner for ham. Videre fylte Mika Levittens hånd med makt for at den unge mannen skulle tjene som prest for ham og bli væren i Mikas hus. Derfor sa Mika, «Nå vet jeg virkelig at Jehova kommer til å gjøre godt mot meg, ettersom Levitten er blitt prest for mig.